Rua shikues, assalamu alaikum. Mirë se takohemi në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Emision ky synon ta bashkon çdo të marrë ndrrama. Edhe sonte si zakonisht kemi përzgjedhur të trajtojmë disa nga pyetjet që na keni dërguar përmes mesazheve apo adresës sonë elektronike pyetje@csivizks.com për t'ju përgjigjur. Që të pyetjet që janë në studio më ne do të jetë host Alauddin Abazi, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Host, asalamu alaikum dhe mirëseardhje. Aleikum salam, mirësejani. Hoq, pyetja parë për sonte është e, lidhën me Ramazanin, duke qenë se Ramazani është afer, cila është përgaditja që muslimani duhet të bëj për këtë muaj të shendë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahirrabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, fillimish lafdrojmë Allah në madrëshum, i qëmë salavat dhe salam e peganberi sallallahu alaihi wa salam, familjes e ti, shokve dhe të gjithë atore besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me uluzimin e ti dherën e ditën e gjykimit. Po, është fakt se vërtet jemi në vigjilje të këti muaj të shendë, muaj të Ramazani që është vërtet një muaj që dalon prej muaj, nga muaj tjerë në përgjësi, dhe gjësesi besimtari në pritjen e këti muaj duhet të ta press atë jo sikurse muajt e tjerë të zakonshëm për arsyesë se vërtet është më i veçantë, edhe duhet i bëhet një përgatitje pak më më, më të veçantë apo më specifik. E treguohet në disa transmetime se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas e, tradit themi që kur afrohej muaji Ramazanit Kër hypte në hytbe dhe filon të ligjeraten, atëre i këshilon të dhe i përgëzon të besimtartë dhe u thashtë atyre se u erdi muaj i bekuar, muaj në cilin vërtet Allahu fal shumë njerëz dhe i fut shumë njerëz në gjennet muajin në të cilën prangosen shejtanet, muajin në të cilën besimtari vërtet arrin shumë shpërblime dhe në këtë form i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqes qofshim mbi të, i përgatiste besimtaret që këtë muaj mos ta trajtojnë si një muaj të zakonshëm, por ta trajtojnë më ndryshmë më ndryshe nga muajt e tjerë. Pastaj edhe vet nga praktika Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte se kur fillonin te vijn muajt dy muajt e par para muajit Ramazanit do thot Regjepi dhe Shabanit posa qe ishte ne fillim te muajit Shabanit bante lutjen o o Allahy madhëreshum na lejo do thot ta ta ta presum do thot kët muaj muajin Shabanit dhe ta presim muajin qe vjen pas muajit Ramazanit bante lutje me shpres qe ta pres dhe të kaloj edhe atë muaj, jo përndon një qëllim tjetër që të themi kushtimisht që të kaloj jetë, por të shqytzoj si një loj shance, si një loj mundësije për të bërë sa ma shumë vle, vepra, pra rësuje se në këtë muaj nuk ka dyshim që veprat shumë, shumë fishohën të, të kë Allahu Gjella Valla dhe kryjën e një punë në këtë muaj nuk është si kurse ajo punë të kryjët në muaj tjerë të zakonë shumë gjithashtu edhe nga sahabët tregohet se kur afrohej ky muaj apo edhe në përfundim të muajit ë thuha e, në në domthon pasçi që të kalonte muaji ka qenë traditë e tyre që e vargu dimisht e kanë lutur gjashtë muajt e parë, pasi që ka kaluar muaji i Ramazanit, e kanë lutur Allahun e Madhërishtun që Zoti t'u apranoj ato veprat që zot i kanë bër gjat Ramazanit dhe në gjashtë muajt e arshëm e, e lut lutnin Allahun që t'u amundsoj aj që ta arrin ta përjetojnë Ramazanin e arshëm, që të kenë mundësi të bëjnë vepra sa më shumë. Ë këto vetëm që këto jera apo këto fakte të cilat i përmenda kanë të bëjnë vetëm me atë parapërgatitjen që muslimanët në të kaluarën uh, gjajsisht pejgamberi, lajdhrimi dhe paçja qofshin mbi të dhe sahabët, uh, shokët e tij të, të nderuar, se si e kanë pritur këtë muaj dhe si janë mundu me me me kohë, domoshta shumë herët ta para përgatisin veten qoftë edhe në në angazhime të ndryshme e kështu me radh, që të kur të futen në këtë muaj të futen në në një formë do thotë aq aq të përgatitur saqë ta shfryzojnë në çdo moment të, të këtij muaji. Prandaj edhe besimtari ë i cili dëshiron me arrit të na sinë Allahun të Madhërisëm, dëshiron me arrit e, e, faljen nga Zoti i Plotfuqishëm, dëshiron me arrit edhe me ubanda ta njerëzit që pasi që del ky muaj që, që me të jetë i kënaqur Zoti i Madhërisht me ti, atëre vërtet nevojitet që këtë muaj të përgatidhet në të gjitha aspektet që kur të futet në këtë muaj të jetë ato vepra të cilat i kryen gjatë këtij muaji shumë më shumë se sa kur se sa ditëve apo muajve më herët. Për arsye se është shans, është sikur themi shumë thjesht, nëse një tregdhar e ka një sezon apo një kohë, mund të amarem si shembul njerëzit që shesin dhe të të materialin dërtimore, vera është koha kur ata shesin më shumë dhe përgaditën, për arësuesen këtë kohë njerëzit ndërtoj shtëpia dhe aje shudzën këtë kohë të shesë sa më shumë material. E kështu më radhë, se cila e, e, të rekti e ka sezonin kohën, atër të kemë parasyshë se për një muslimant të devatëshumë sezona për të fituar sa më shumë se vapa, Se vape, se koha që njëri u sa më shumë të arri shpërblimet e kë Allahu Gjella Valla, është mu kjo koha, koha e Ramazanit e, dhe e, kjo koha një, për një besimtar i cili është i sinqertë dhe është i vedishum nuk guzën të lejoj të i kalloj së po them një dit e Ramazanit, për arsysu se është shumë po asë një orë e një moment e që ajë mos tjetë në, në ndonjë adhurim për e adhurime dhe të ndryshme të cilat bëhen gjatë këti muaj në përgjësi. Pra ndaj, pa e zgjatë më shumë, them që vërtet muslimani duhet të ashrydzoj këtë kët kohë, para pra keshë të përgjaditët të ashrydzoj. E kam fjallën të përgjaditët, pra arsuje se shumë nga, nga muslimanit e gjenë si arsuje se Wallah në këtë muaj më duhet me me bër kët punë, me bër atë punë e kështu me radh, edhe e angazhon veten me disa veprime, cilat nuk them nuk do të duhej ti bënte aj. Po ndoshta ka mundësi që ato ti bëj pak më herët, para Ramazanit apo ti lej pak më vonë pas Ramazanit, kështu që në këtë muaj ti jet pak më i përkushtuar në kryerjen e adhurimeve të ndryshme, në prezantimin e namazën e Tarawis, pastaj ne para kësaj në prezantimin e faljen e namazeve me xemat të rregullta me xemat do thotë në xhami pastaj në leximin e Kuranit vazhdimisht për arsyesë se ky muaj quhet edhe muaji i Kuranit për arsyesë është muaji në të cilën pejgamberi sa selam shumë më shumë e ka lexuar Kuranin sesa muajt e tjerë Pastaj nëse një prej dikush prej muslimanëve nuk i di shkronjat për të lexuar Kur'anin, atëherë kjo shans që në këtë muaj edhe xhollart edhe xhamiat janë të hapura, që të shfrytëzoj këto 30 ditë biles pakut të, bile të mësoj shkronjat dhe pas këtij muaji të filloj të lexoj Kur'anin dhe të përgatitet për muaj për vite të tjera apo për Ramazana të tjera, që të jetë nga ata të cilët lexojnë Kur'anin dhe fitojnë arrin të thotë të të, të, të grumbulloj shpërbime të ndryshme nga leximi i Kur'anit. Tregohet se Pe igam selam e vazhdimisht e ka lexuar Kur'anin por në këtë muaj do thot leximi i ti tij ka qen shumë shumë më do thot më shumë se sa muaj të tjerë. Edhe në fjalën e namazeve, në fjalën e nafileve e kështu me radh në dhënien e sadakas, e, në bërjen mirë njerëzve në stopimin apo ndalimin e vetes nga disa veprime apo disa te ikalimet, të cilat ndoshta njeriu në situata të ndryshme mund të mund mos mos jetë vigjilent e kështu me radh, të mundohet maksimum të jetë nga ata të cilët çdo moment të këtij muaji ta shfrytëzojnë atë që është e mirë apo në atë që është mirësi, në atë që është azhurim e kështu me radh, edhe vërtet ai njeriu i cili e ka e ka kalu kët muaj në kët form ai është i shpëtuari dhe ai është ai i cili vërtet e, do të del para Allahut xhalla wala faqe bart nga ata njerëz fitimtar se sa ndoshta fatkesisht siç e, si e bëjn disa prej muslimanëve posa që është tek ne të cilët mendojnë që Ramazani është vetëm për axhirim dhe kjo është i vetmi veprim që duhet duhet bër gjatë ditës dhe me kash mjaftohen jo axhirimi është pjesë e domosdoshme e krejtë këti muaj, mirë po nuk është e vetë mja gjë që duhet muslimani ta bejë apo ta shpeshtoj në kryrën e, e, e, e saj, po ka shumë veprime tjera, si kurse, thash pak me heret, falja namazëve në gjemat, pasaj prezentimin e legjeratat të ndryshmet, të cilat gjësë e si bëhen më të shpeshta gjatë muajt Ramazanit, e kështu me radhë, Lusim e lutim Allahun e Madhshëm që të gjithë ne ta ka, ta presim këtë muaj dhe të na bënd ngata të cilët vërtet e shfrytzojnë këtë muaj në maksimum dhe dalin nga nga ky muaj të falur nga xhanahet dhe me shpërblime të shumta. Zoti jetë më i miri. Kalojmë tek pyetja një shikuesi tjetër i cili thotë: "A janë obligim akika dhënia sadaka pasi të prehen flokët fëmijës?" Në fëmijën e parë, e asë në të dytin nuk kam pasur mundësi të i prej kurban. A mund të mësë prejmë fare kurban nëse nuk kemi mundësi, apo të prejmë vetëm një kurban për të dy fëmijët, është gjalla edhe për e, njëri fëmijë, djallë tjetëri është vajzë. Këto dy veprime për cilat për të pytë kjo shikues, do të të prerja e kurbanit apo akikës për fëmin të posa lindur, dhe qethja, respektivisht rurja e flëkve, pastaj në në masën e, apo në sasinë në masën e, e atyre flokëve që ti i jepet sadaka e, këto vepër këto dy veprime duhet ta kemi parasysh nuk janë prej veprime obligative nuk janë të farsë të kryhen por e saktë pa u futur në elaborime të ulemave e saktë është se këto dy veprime janë prej suneteve e tavor ta posaçish preria akikas konsideroi pse suneteve që nuk do nuk do të ishte e drejtë që besimtarit a neglizhoj nëse i ka mundësitë ekonomike dhe ka një jetë stabile ekonomike që mos ta bëj për arsyesë e uh, akike-s që quhet ose thënë më thjesht qurbani i cili prehet për të posalindurin është një lloj një shprehje falënderimi me anë të këtij veprimi ndaj Allahut të Madhëshëm për atdhënti për për lindjen e fëmijës, edhe ky manifestim bëhet do thot me kët, me këtë thërje. Pejgamberi sallallahu alajhi hadith thot se vërtet e, i posalinduri është peng i akikës si ia ja prind do thot prindi i tij. Dhe nga ky hadith kuptojmë një lloj po e them e, rigoriziteti që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka treguar që nuk është e drejtë që muslimani të neglizhojë në thirrjen e kurbanit për të posalindurin nëse i ka mundësitë ekonomike, por nuk nuk nuk është e drejtë të themi se është diçka obligative gjithsesi, por kjo tregon një lloj eh, falënderimi ndaj Allahut të mëadhëshëm për këtë veprim. Kështu që nëse njeriu nuk ka mundësi ekonomike, atëherë ai lirohet nga kjo. Por nëse e i kamundsit ekonomike atëre preferohohet që ajnë ditën e 7 me, ba me ban therjen, më ia vën emrin dhe më ia çet flokt. Edhe nëse ka mundësi me ban kët kohë, atër kjo është më së miri. Por nëse nuk për rrethana të ndryshme nuk ka mundësi me ban kët kohë, atër ka mundësi edhe më vonë. Edhe nëse shtoh, shtyhet një muaj apo dy, madje edhe një vit apo edhe më shumë atëra kur ka mundësi me ther muslimani atëri i lejohet me ther dhe në kët nuk ka gjithëkeshë. Prandaj në rastin konkret un them që nëse muslimani për shembull i ka dy fëmijë apo tre dhe asnjëndë nuk i ka bër akika, i ka ka dy vjet, ka një vjet, ka tre e kështu me radhë dhe do, ka një mundësi ekonomike për me për me ther vetëm një qurban, jo më shumë, atëra leta ther për më të vjetrin edhe kur të mundësohët për tjerët, e banë dhe thotë atëre kur të mundësohët. Ma dje ka prej ulemave dhe thonjë se e, e sakta arse aki ka nuk ka një kohët saktume, dhe thotë there kur banën, që me thonë brenda këtyre ditve, apo brenda këtyre muajve, apo viteve. Ka mundësi edhe shumë vite me kalu, prapë me, me ba theren. Ma dje ulematë kur flasin për këtë problematikë, thonjë, edhe nëse nuk ka pas mundësi baba me pre, edhe fëmia osht rrit o, o bë burr dhe ka mundësi me therr edhe nëse therr për veten e tij ë ë djali, edhe kjo është e lejuar dhe preferohet dhe nuk ka gjithë kësaj. Prandaj e tëra varet prej mundësive edhe nuk ka as diçka decisive që duhet therrë gjithsesi në këtë moshë dhe nëse nuk bëhet atëre ajo eh pastaj nuk ka mundësi të të të bëhet me pas. Zote më pas zoti i di më së miri. Hoxha është lejuar që hoxha të ngjitet në minare dhe të therrë temjid të lajmëron për vdekjen e dikujt. ë Kjo praktik thirrja temjidit që ndoshta për shikuesit nuk është shumë e njohur është kur në një, po sa që është në për qytetet më dha në disa vende, s'po them teknin, do shta jund në gjitha qytetet, është praktikë që nëse vdes t'i kush nga gjemati, muezini i asaj lagjeje, pas namazit apo para namazit, thyrë një loj salavati në, në minare dhe pas ti salavati la imron që filan personi ka vdek dhe varrimi është në këtë kohë, falja namazin këtë kohë, edhe bëhet një lloj informimi xhamati për xhamatin për për prezantim në fjalën namazit të xenazes. Kurse nga parimet islame se a lejohet një vepër e këtill apo është e drejtë apo nuk është e drejtë, themi se kjo nëse dojmë me bë dot thot një një lloj një lloj sqarimi pak më detaj, ndonëse nuk është mundësia tani mirë po do të mundohë me të bëjmë një, një sëqarim, ndoshta pak e, me të shkurtuar. Pegamerën sasënëm në disa hadithe e, të regon, e, neha i thua të në gjuhën arabe, neha anë naji ilmejit. Dhe thotë, nëse e përkëthejmë këtë naji, në gjuhën arabe është që pegamerën sasënëm ka, ka orrejt, apo ka ndalu që i vdekurit të lavdrohet së tepruari pasi që të vdes, do thot në ato momente të vdekjes, për arsye se ka qenë traditë para ardhmë shpalljes së Muhamedit sallallahu al alajhi wasallam, që kur u ka vdekur arabët apo në jahiliet në kohën e ignorancës, kur njerëzoi ju ka vdek dikush, kanë dalë për në për e, vendet të regje, apo qeshje, apo vendet të ndryshme ku e ngrumbullu njërës, dhe kanë fillu me thurë vargje dhe me paralajmru se ka vdek filane i cili ka qenë kështu një loj të primi në madrimin e ti dhe në lavdrimin e ti dhe kjo ka qenë diska që, si tradit e kohës ignorancës. Kur ka arpë nga merës ka fillu shpalja e ka ndalu këtë në formë të prejë dhe ka ndalu që njërësit të bëjnë do thot një lloj përkujtimi të kësaj natyre gjatë momenteve pasi që të vdes më një herë natku por arsyesa ka pas do thot devijime dhe kjo është ndaluar do thot nga parimet islame. Prandaj ë ë disa prej ulëmave duke u nisur nga këto fakte kanë thënë që nuk është e lejuar që muslimani të lavdërohet gjatë momenteve pasi që të vdes apo qet para lajmëruese ka vdekje qoftë edhe në për çu si është traditë në për gazetë dhe vende të ndryshme për arsye se është një lloj praktike e cila i ngjan praktikës e, e ignorancës. Mirpo vetë lajmërimi për vdekjen do thot ashtu siç ka bër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzve që janë prezente për Nejahsiun i cili kishte vdekur në, në Abesinin, Etiopinë sot më ë njerëzve që jam prezent ka thon ngrihuni dhe t'ia falim namazin filan do thot në xhashit për arsye se ka vdekur kjo form do thot e paralajmërim nuk ka gjetkesh por përdorimi i mikrofonit dhe përdorimi i do thot e zonit apo thema mir i minares e, e drejta është që mos që mos praktikohet për arsye se është një praktik e cila nuk ka qenë e njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Pastaj edhe në kohën e sahabëve, edhe në kohën e imamëve të njohur, kjo praktikë është shumë shumë e vënshme, të cilat disa njerëz me qëllim të mirë kanë bërë për për me i par, për para lajmru, por vërehet që ne duhet ta kemi parasysh se falja e namazit të xhenazës është farz, i thuat në gjuhën, gjuhën arabe farzu kifaye. Farzu kifaye, që në shqip nëse e përkthejmë është një obligim me cilin ngarkohen ata njerëz që kanë mundësi dhe janë prezent në atë vend, ata obligon me e kry atë. Jo të gjithë në formë të kompletuar, po aj i cili ka rëthanat ka mundësi me prezentu. Dhe nëse një grup i muslimanën prezentojnë në faljen e namazin gjenazës, ati personi atëre aj obligim bjen nga të tjëret. Pra ndaj nuk është e nevojsh me ashtu si që disa, ndoshta edhe, edhe muslimanë, edhe disa hajgje, disa pleqë, ed disa njerëz i dajnë as shumë rëndësi prezantimit që ndoshta shumë sande i lajnë dhe ndoshta loj në e bën një lloj fanatizmi në prezantimin e namazit e xhenazës kurse vetë nëse e sheh atë atë musliman namazet obligative nuk është as korrekt sikurse që është korrekt në namazet namazin e xhenazës prandaj themi që është e mjaftush me që të lajmërohen familjarët dëllë një person, dhe thotë, në lagje të i thretë ata, të i lajmërohen, njërzet të thretë janë gjemat gjatë faljes namazit, ata të lajmërohen, kurse përdorimi mikrofonit dhe përdorimi minarës, kjo praktikë shumë, shumë ma e drejtë është që mos, mos të aplikohet, pra rësysi se është një loj naji, dhe thotë, përgjasimi me, me formën e njështë, e ngritjes e ngritje zërit për arsye se ka qenë traditë e ignorances që të ngrihet zëri, pastaj të kujtohet edhe të lajmërohet se filani ka vdeq, e kështu me radhë, dosta në një aspekt është një lloj përgjasimit kësaj, prandaj për të ikur kësaj është më e drejtë që të mos aplikohet kjo, zoti dhe më smiri. Një pyetje tjetër thotë si duhet ndar pasuria? Kemi katër ari tokë dhe një banesë. Si duhet ta ndajmë pasurinë pasi jemi tre fëmijë, dy vëllëzër dhe një motër? pa ufutun në elaborime them themi se kjo ndahet do të thotë e tërë kjo pasuri vlerësohet në themi kushtimisht në dy hise e gjys dhe dy hise i i marrin djemt dhe gjys hise e merr vajza dhe në këtë formohet ndarja nëse nuk është e mundur edhe gjajsis edhe kjo s'është e mundur atëra jo mund të të për kthehet po e them do thotë të vlerësohet në pasuri, edhe në bazë të asaj bëhet edhe edhe ndarje. Për shembull djalë më i madh apo më i vogël apo kushdo qoftë, ta merr banesën dhe ti kompenzoj këta hisedar tjere, dhe të tjerë, do thotë vllain dhe motrën me sasi të parave dhe në këtë formë bëhet ndarja zoteti më i miri. Kalojmë tek një pyetje tjetër, jam në biseda me një vajzë por në të kaluarën ajo ka pasur marrëdhënie intime me një tjetër njeri, a më lejo atë mua ta marr për grua këtë vajzë? ndy gjëra që duhet të trajtohen. E para është çështja e bisedës me vajzën, ëh, që fatkeçi shumë prej djemve, madje edhe edhe vajzave të përkushtuara që ëh dukën apo janë prej atyre muslimaneve që e, në në pamje dukën që janë në rrugt të Allahut dhe mundon të zbatojnë ligjet e Allahut në përgjithësi vrem një lloj tejkalimi në çështjen e komunikimit me me gjininë tjetër. Qoftë nëpërmjet mjeteve të reja internet apo telefon apo çdo forma, qoftë edhe kontaktet, bisedat e kështu me radhë. Prandaj themi që kjo kufizimi në në kontaktet kësaj natyre duhet jetë të thotë shumë i qartë të këtë muslimane dhe mot, mos të zgjeroj vetën e ti në këto komunikime për arësujë se vërtet jënë jën mundësi ku shejtanin ndërhynë dhe arrinë të devjoj edhe djalin e ri, edhe vajzen e cila ndoshta mundet me qenë shumë e përkushtuar, mirë po hap pas hapi, ecë hapave të shejtanit dhe arrinë dheri të mëkati. Prandaj e them që gjëja e parë që duhet të bëjë, do thotë këtë djalë, është të ndërpresë raportin me këtë vajzë, mos bisedoj për arsyesë se çdo formë e zgjerimit të këtij raporti, dashje me dashje apo pa dashje fillo fillo të krijohet ajo dashuria e ndërsjellë eh çin fakt ajo dashuri nuk dihet se si do të përfundojë në të ardhmen a do të jetë do të jenë këta dy burrë e grua apo do të jenë të ndarë përjetësisht dhe do të mbetet ajo eh po e them kushtimisht epsh dhe ndjenj, e pshëdhëndjen e ndërsiell që ndoshta do të martesa të të në të ardhmen edhe te këtij mars apo dhe të kësaj famre vazhdimisht shejtani mund shkaktoj vezvese dhe mund shkaktoj shqetësime që njeriu ta destabilizojë, që njeriu tenton shejtani do thotë ta destabilizojë dhe në këtë formë do thotë ta ta zbrops, do thotë nga rruga e hajrit në përgjithësi. Prandaj gjëja e parë është që të ndërprehet kontakti në formë të të të decisive. Pastaj gjëja e dytë, nëse ky djalë është i interesuar për ta marr advicen, atëherë ky interesim nuk arrihet me biseda dhe do queu futur me biseda të ndryshme, por së pari let interesohet për familjen e asaj vajze, let pyet për atë personalitetin e asaj vajze, let interesohet se kush ka qenë, çfarë ka qenë për mandat në këtë përshkrim se ajo ndoshta ka pasur një të kaluarë jo të mirë, të interesohet cilat kanë qenë rrethanat e kështu me radh, dhe pasi të kuptoj këto dy këto gjëra dhe ta dijë që nëse kupton se ajo është përmirësuar, është ka barr, është penduar dhe tash është në rrugën e hajrit dhe synon thot si të thotë me arritjen e asinë e Allahut, më dashur me një fjalë, është një muslimane e përkushtuar, atëherë prapë u nuk them që ta merr për grua, për pra arsyes se po dihet çfarë që po përmendet këtu se ajo ka pas më herët një kontakt me me një djal tjetër të huaj, prandaj pranimi i mashkullit që ta merr një grua e cila ka, një themër e cila ka pas raport do thot me një me një mashkull tjetër, kjo nuk është do thot e njëjtë tek të këtë gjithë ditemt. Prandaj un them që ju fillimisht duhet të mendoni shumë mirë në këtë në këtë zgjedhje që e bëni, edhe nëse vendosni ta lëni anash këtë mëkat të sin e ka bër ajo dhe t'ia ja falni dhe atë pendim do thot që ajo e ka bë tek Allahu xhelaluha ta pranoni dhe ta mbyllni këtë derë, atëra DNA që mas këtë veprimi për juve ajo ajo gjë nuk duhet ka diska e cilat më do të kujtohat apo do të përmendet pavarësisht se çfarë ngatërrese apo çfarë keq kuptimi apo çfarë problemi mundin me pasardhmen në në martesën e juaj. Për arsyesë se nëse në çdo konflikt apo në çdo keq kuptim apo në çdo hidhrim po e them kushtimisht që një jetë bashkëtorë është pjesë e jetës edhe e, ndoshta situata të ndryshme ndër mes burrit edhe gruas, juve duhet ta keni se kjo e, do thotë akuza apo do thot përsëritja e këtij mkatit ndaj vajzës nuk duhet më të jeni as në form, pavarësisht se çfarë mund të bëj ajo apo çfarë hidhrimi mund t'ju shkaktoj për arsyesë se ju kët po e lëni do thot për hir të Zotit dhe gjithsesi keni ç problem, prandaj duhet e ta mbyllni a derë dhe mos ta përmendni. Nëse jeni nga ata dëmt apo nga ata njerëzit të cilët nuk ua mërë mendja që mundë dhe një ta bëni këtë, atërë e me e dritë është heç një dorë, pra arësujë se jeta e, martesori nuk është një jetë e cila do të zgjast një mujë, as një vitë, as disa vite, po është diska e përjetëshme, edhe jeta bashkëtorore s'e kupton edhe me pas fëmijë e shumë gjëra tjera, pastaj jeta bashkëtorore n'e kupton edhe krahas shumë momenteve të lumtura ashtu si thash pak më herët, me pas edhe momente ë të mërzis apo momente të kësht kuptimit e kështu me radh, prandaj nëse nuk e merr do thot kët këtë çështje në në kët form, atëherë gjithsesi ju do të keni probleme në të ardhmen. Prandaj zgjedhja ka të bëjë me juve ë just as i u yenai i etili vendosni per kote se çfar do te veprani por gjithsesi ta keni parasysh kote ce ka pak merz zoti e di më së miri shikues tjetër pyet nëse gjat marrjes sa abdesit nuk jam i sigurt se kam lar një gjim, nuk nuk e kam lar një zymtyr 2 apo 3 herë a duhet të vazhdoj me abdesin apo ta ripreseris atë do a prish punë nëse gjat marrjes sa abdesit uji hyn në luks Neve duhet të akim parasysh se gjatë abdesit obligative, me një fjalë farzë, për të pastruar jënë gjymëtyrën nga njëherë, kurse pastrimi për herën e dytë edhe për herën tretë ka të bëjmë e synetet. Shtu që nëse një musliman, po e them kushtimisht, është duke marë abdes. Dhe gjatë pastrimit, po e them, ndoshta dorën e majt e ka la vetëm njëherë, dhe e ka la këtërsisht, dhe dytë tjërat nuk i ka la, dhe ka kry abdesin. Pastaj kujtohet se nuk ka marrë dorën e kalau vetëm një herë, nuk ka nevojë të përsëritet abdesi për arsyesë se ai e ka çon vend abdesin. I ka llogë të gjitha pjesët e nevojshme dhe kjo është e mjaftueshme. Mirë, por nëse gjatë marrjes së abdesit, për shembull, e ka lau dorën një herë, pastaj ka kalu në në pjesën tjetër të, apo në organin tjetër, gjuhtyrën tjetër, duke pasur dhe kujtuar se nuk e ka lau, mund të tkthehet aty vendi, do të thotë ta lau një herë prap të dy herë edhe të tjera brylin dhe të vazhdoj me aty ku ka mbetur apo të vazhdoi pei brylit dhe tutje edhe nëse vepron kështu nuk ka gje të këcejë mirë po nuk ka diçka obligative që kërkohet dhe ulemat e kanë edhe një parim ulemat e fikut që nëse synetit i kalon koha atëherë nuk është e drejtë të kthehemi dhe ta ta kompenzojm atë pasi që i ka kaluar momenti apo koha Prandaj e drejta është që nëse jemi duke marrë abdes, i kemi larë të gjitha pjesët e trupit, qoftë edhe nga një herë apo kam bën ndonjë pjesë e kemi larë një herë, tjerat nga 3 herë, kjo nuk është diçka që duhet me, shq me ju shqetësu. ë Prandaj duhet të keni kujdes për arsye se e vezveset e këtilla janë dyrt shëtanit, shëtanit e në të shejtanit që shejtani tenton të, të ju shqetësoj dhe të ju prekupoj me mënyrën e faljes së abdesit, vetëm e vetëm t'ju t'u tj ngrisë, tj tj thotë, çytje dhe vezvese për të mos arritur që të jeni të arrinë dhe thotë për kusht, kushtu e shmërin dhe thotë gjatë faljes e namazet. Nëse harrot të thuet bismillah gjatë marrës e abdesit, a pranojnë namazet apo adhurimet që janë bërë me këta abdes, sëpësë është pyetje shumë e shpesht të shiku e zetan? Thania bismillah gjatë para marrës e abdesit nuk është dishka obligativ, nuk është vazhjib ka disa prej ulemave posa çish ulemat e diet dietarë me dhëpit hambeli ka prej tyre që thonë se është vazhjb or diçka obligative që para se me marr abdes me thonë eh bismillah mirë po kjo është prej syneteve or diçka që kërkohet nëse, kështu që nëse e harrojmë dhe nuk, nuk na kujtohet dhe kemi kry abdesin dhe na u ka kujtu pasi që e kemi kry nuk ka nevojnë me përsërit as abdesin, nuk ka nevojnë as namazet dhe kjo nuk ka gjithke që është sikur prej sëneteve të abdesit që i kemi lan dhe kjo nuk e, po e them, nuk shkakton diqka që të logaritët se abdesi është jo i pilotë, zotë i dimës mirë. O, që para se të vazhdojmë me pyetjet e mbetura, fillimisht do të bëjmë një shkëputje të shkurtur. Shikua së të ndërruar, këto bëjmë një shkëputje të shkurtur për të, të rikëthyrë pastaj me pyetjet e mbetura në pjesën e dy të emisionit. Qëndroni me ne. do a shikuesu rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura që na i keni dërguar. Host De Saval Azer më thon se është haram të punosh në institucione të shtetit. A është e vërtet kjo? E, në lidhje me kryerjen e punëve apo me hyrjen punë përgjithsi, është parim i përgjithshëm në jurisprudencën islamë se çdo punë në cilën nuk ka haram, është jalla nuk nuk ka të bëj të thot me veprimet e ndaluara sikurçi si mund të jetë bigjozi kamata ose veprime e korrupsionit apo dhiedhjes e hajnia kështu me radh mirëpo janë janë punë cilat janë në shërbim të të njerëzve qytetarëve sikurse është të thot puna në arsim apo puna në në do thot e, e sektore të ndryshme pavarësisht të shtetit apo jashtë shtetit dhe kanë bënë me shërbim të njerëzve, kjo nuk ka gjë të keqe të punojmë. Ë gjithashtu është ndaluar që nëse njeriu ndoshta në shishim të parë nuk bën ndonjë ndonjë punë të ndaluar, mirë po ajo punë mund të shkaktojë në formë indirekte ndihmës atyre të cilët tasë bajnë veprimet e ndaluara, sikurse mund të jetë njeriu i cili do të tha shet alkool, ai shet alkool, nuk e përdor për vete, mirë po u shet të tjerëve dhe në këtë formë në mënyrë indirekte undihmon të të tjerëve në në zhërat të ndaluara, atëherë edhe në këtë rast nuk lejohet besimtarit pranoj kryerën e punëve të tilla. Kurse punë tjera të cilat kanë bënë shërbim të njerëzve dhe ose punë të kësaj natyre, atëherë nuk ka gjithë keqë të që jemi do thot të të kyçur në këto lloje të punëve zot i di më së miri. Fyetja një shikuesi tjetër thot on çdo vit të jap zekatin por disa para m'kan mbetur, çfarë duhet të bëj me to? Po nëse kanë mbetur ato para dhe ajo para konsiderohet për zekatin, atëherë ky obligohet që ato ti shpenzoj apo ti tu jep atyre kategorive që zakonisht u jepet Zekati, tetë kategoritë të cilat janë përmendur në Kur'anin e pambllar, edhe e drejta është që sa më shpejt lirohet nga ajo shumë, për arsye se ato para juridikeisht apo nga nga pikpamja sheriaut nuk janë të tija, por janë hak i atyre kategorive të njerëzve të cilët emeritojnë zekatin, Zoti i mëshirë. Kemë edhe një pyetje tjetër lidhur me Ramazanin, një shikues pyet, nëse kam piceri, desha të di argumentet që nuk lejojnë hapjen e shqitoreve me artikuj ushqimor gjatë Ramazanit? Shqitoreve me artikuj ushqimor në do shtë ashtë e, jo diska endaluar. Pra rësujë se njëri ju mund blej, për shembol, gjera që pihen, qoftë, thotë, lëngje, e kështu më radha, ato mund t'i përdor për iftar. Mirë po, restorantët në cilat servot ushqimje dhe vin njerëzit në ditën e Ramazane dhe ushqehen aty dhe u lejon ti atyre që të shërbehen e kështu me radhë kjo është ajo çka çfarë duhet të ket kujdes apo ti largohet besimtari i cili synon me arrit tkansin Allahu i Madhëreshëm dhe kjo e sakta është saktuar se është ndaluar posaçërisht në për në për qytete dhe në për vende të ndryshme për shka, për dy arsye. Arsyeja e parë është se është parim i jurisprudencës islame, "wa ta'awanu 'alal birri wal-taqwa uh, wa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal-'udwan", çka në përkthim Allahu xhallahu ala ka thonë kët ayat Kur'anore, isili faktikisht është parim i i, uh, i sharia tek në raport me me me veprimet e muslimanëve në përgjithësi, që Allahu xhallahu ala po thot ndihmojeni njëri tjetrin apo bashpunonë njëri me tjetrin në punë të mirë, dha çka është devotshmëri dhe mos punonë dhe mos bashpunoni në ato gjëra që janë të ndaluara dhe al al ithmi që janë gjinaha dhe që manifestojnë armiqsi. Dhe ky parim jap me kuptuar që muslimani e do ku është ajo poenta e këtij islamit se islami nuk e thirr muslimanin që vet vet vet vetën vet, vet e tij ta shpëtoj, nuk e thret muslimanin që vetëm vetën e tij ta ruaj prej haramet, haramet, por e thirr muslimanin që ai kras shpëtimin e vetes së tij të jetë kontribues edhe në shoqëri që në ndalimin apo të themë më mirë në pakësimin e haramet, brenda mundësive të tij tash nëse një musliman i cili agjiron gjatë ditës ed thot un po e ndaloj po e stopoj veten e tij prej ushqimit dhe edhe prej pijes dhe kët po bëj vetëm për hir të Allahut të Madhërisht atër ku është ajo ndi, e, mundësia që ti u afro ndikut i cili nuk don me bë kët veprë më thon un po du me çini për, për kushtun ndaj Zotit por ti urdha ha ushqim dhe un po fitoj prej teje atër është një lloj diskreponce mosprufthje në mes parimit të muslimanit që me sen më dashët edhe vetes e ti hajrin, po edhe dikujt tjetër. Prandaj kjo është do thotë gjëja e parë dhe gjëja e dytë që ndërlidhat me këtë çështje është ajo se madhërimi dhe shenjtërimi i simboleve dhe i ligjeve islame në përgjithësi. Ë muslimani në shoshrin në cilën jeton duhet me dëshmues se un jam një njeri, edhe me me vepë, me praktikën personale, por edhe me të gjitha mundësitë e tij, me dëshmues se un e madhroj kët muaj dhe e madhëroj këtë ligjë të Allah të madhërishum i cili gjatë muajt Ramazanit ka ndalu që njerëzit të hajnë pra ndaj unë nëse vetën time fillimisht e ndaloj por gjithashtu edhe në restoranin tim personal në cilin njerëzit hajnë gjatë muajve të tjerë, gjatë këti muaj e respektoj këtë urdhër të Allah të madrënishën dhe nuk lejoj në hapsiren time që të kryhet, dhe thot, këj gjinah i cili, e, të cilin e të ikalohë njerëzit dhe se cili për vete. Pra da i këto dy gjera, e para dhe thot që njeri ju e tiatpën gatat të rritin dihom të tjerë në punë të mirë dhe hajër dhe i ndalon nuk merr pjesë do thot në në mëkatet me të tjerët dhe e dyta madhërim i këtij muaji të shajd edhe me mbylljen e lokalit dëshmon atë se vërtet njeriu do thot është i përkushtuar dhe e ofër Allahut dhe ligjeve të tij e, që i ka zbritur për njerëzit në përgjithësi zoti më i miri Fjutja rradhas vjen nga një shikuese, një motor më ka thënë që mbulesa përveç se duhet ta mbuloj kokën dhe çafen, duhet patjetër të mbuloj edhe krahët. E on për këtë nuk kanë dëgzuar më parë. Prandaj deshat ju pus juve. Po. Ë fjala është neve duhet takimi parasysh se sura ajeti i cili e obligon gruan të mbulohet, gjithsesi ajeti në surën Nur, ajeti 31 a tu përmendet thot dhe leti mbulojnë krahrorët e tyre me shamit kuptohet do thot që u vendosin në në kokat e tyre dhe në ajet është përdor bile është përmendur në formë më drejt për drejt krahrorët sesa sesa vet koka e cila nuk kuptohet nga nga vet praktika dhe dhe nga vet mënyra se si mbulohet trupi i femrës në përgjithësi prandaj e drejta është që kur gruaja tambuloj kokën atarësi bashkë me kokën tambuloj edhe çafen po gjithashtu tambuloj edhe pjesën e krahrorëve dhe mos jet një një tesh e ndar apo rroba e ndar në mes të kokës dhe në mes të krahrorëve me një fjalë që ta ket shaminën ngjitur vetëm në në në kokë kurse pjesën tjetër të trupit apo krahët i ket të mbuluar me diçka tjetër, por e kërkuar është që ajo robe apo ajo shami e cila e mbulon kokën, gjithashtu ta mbulojë edhe edhe krahët e femrës muslimane, dhe ky është ai hijhabi i cili kërkohet për muslimanin nëse dëshirojnë me më të përmbajt dispozitave apo mënyrës se si duhet të mbulohet gruaja në Islam, Zoti i mëshirë. A është i lejuar qëndimi i Kuranit në grup? Çështja e këndimit të Kur'anit në grup, nuk ka qenë njuhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo çfarë ka qenë njuhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se një njerëj ka lexuar sikur si kur që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar dhe të tjerët kanë dëgjuar, ose ka pasur raste kur dikush nga sahabët ka lexuar dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe të tjerët kanë dëgjuar, dhe kjo është ajo praktika e njohur që do duhet ta praktikojnë njerëzit kurse dy veta, 3, 4, 5, 10 të këndojnë së bashku të, të njëjtin ajet dhe të gjithë së bashku, kjo praktikë nuk ka qenë e njohur tek muslimantë as në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe as në kohën e sahabëve, as në kohën e imamëve. Ka ardhur do thot më vonë, ka peri imamëve, sikurse Imam Maliku, i cili kur ka dëgju këtë për këtë formë, ka thënë kjo është diçka që unë nuk kam dëgju më herët, prandaj i largohem asaj. Dha e drejta është që mos praktikohet për dy arsye. Arsyeja e parë është kjo që e thash pak më herët, për shkak se nuk ka qenë i njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Arsyeja e dytë është se gjatë leximit të Kuranit në grup, aty erë shohim se ju të gjithë ndaleni në në një vend të caktuar. Për shembull, nëse e lexojmë, po them kushtimisht një sure apo një ajet nga Kurani, dikujt i përfundon frima më herët, dikujt më vonë. Dhe dikush mund ta çej ajetin më gjatë dikush më shkurt. Dhe ai i cili e eçon më shkurt, ky që e eçon më gjatë nuk e pret. Dhe ai do të detyrohet të ndalet, pastaj kur ta fillon leximin, nuk e fillon aty ku ka mbet, por duhet të të fillojë aty ku ku ka arritur grupi dhe kështu që vjen deri tek i thuat në gjuhën arabe taqti'ul Qur'an që nëse e përkthejmë është do të thot ndarja apo për gjysmëmim i Kuranit mos më lexo Kuranin ajetet në formë të plotë por më lexo ajetin pjesë pjesë, një pjesë më lexo një pjesë mos më lexo e kështu me radhë. Kjo ndodh edhe gjatë haxit, ndoshta kush ka qenë në hax e, e din kur lexohet fjala labej le allahumma labej labej la sharika laka labej innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kjo do vazhdimisht bëhet gjat hajit dhe disa njerëzë e bëjnë edhe në grup në xhamat që nuk ka qenë në një orë as kënde pejgamberit sa sallam edhe i sheh për shembull nëse dikush thot labej allahumma labej in dalet fryma nuk ka mundësi me bajt a i tjetëri vazhdojnë edhe kynë nuk ka munë si me thamë për shemë le shëri kele kelebek, shëri kele kelebek e lendë dhe thotë një, një fjall apo një fjalli edhe që ndoshta e, e, e devjën kuptimin e lutjes. Pra ndaj e drejta është që kjo mos të praktikohet. Disa pregulemove kanë preferu të praktikohet apo kanë leju të praktikohet vetëm në raste kur njerëzët jenë duke përsëritur kur anin me mësu përmënsh. Në këto raste, mirët për shemë një ajetë dhe ledzohet disa herë. Dhe nëse ledzohet në grupë me qëlim që mos mi, mi përmbaj që asaj mos në dërprerjes, kanë thanë që lejohet, po jo si form e adhurimit që njerëzit për shemë më ullë në, në një gjami apo në një vend dhe të gjithë se bashku me ledzohet në formë grupore, kjo do të të nuk është e drejtë të praktikot dhe... Më e drejtë është që të lexoj për shembull njërin një gjys faqe, tjetrën një gjys tjetrën një gjys e kështu me radh, sesa të lexojin të gjithë së bashku, për shkak se kjo bën, do thotë, këto dy gjëra të cilat e ceka e bëjnë, do thotë, se kjo nuk është e drejtë të praktikohet. Zot e di më së miri. Po kjo është pyetja e fundit për Sonte, ne jemi shumë mirënjohës së Sonte e shëno studio më ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikoj të nderuar, ky është fundi i emisionit të Sonte. Ju vazhdani të dërgoni pyetjet tuaja në adresën tonë elektronike pyetje etqsivisks.com dhere në emision në arshëm, e salamu aliku. <Sorrican>